לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה, דובר שכרים לא ייכון לנגד עיני, לבקרים אצמית כל רשעי ארץ, להכרית מעיר אדוני כל פועלי אוון.